belen irispidea erritonal da kalitatea dela beraz kalitatea zinemak kalitate bat, ez? Bai begirata bat, bai uh, mesu bat uh, zerbait nahi duena, ez? eta beraz horren arabera, gero izaitean alda nunbaiten ikusiak, festival batean norbaitek uh, aipatuak edo uh, egile baten uh, egile baten filmak segitzea eta horren arabera beh ikustea uh, Zer programatzen alden. Gero beste kontu bada etxeekin negoziaketak eta itea eta filmak lortzea hori dena beste kontu bada, baina orokorrean korrean erraiten alda saiatzen direla ahalik eta zabalena izaitea, bai, bai deia ikuslego desberdinak jotzea, bai aurrak, gazteak, helduak eta interes, interes gune desberdinak... Artzea, ba, bai euskal kulturarikiko, bai be, oala, dokumentalak, animaziozko filmak...